Між тим наші пішоходи лишили наліво ту Станівську дорогу, по котрій йшли й досі, і звернули на півперечну стежку, що вела через річку і горбок до Борислава. Перебрівши річку і зійшовши поміж густим глощям та ліщиною на її крутий високий берег, вони вже й стали на версії горбка. Неподалік перед ними лежав Борислав, мов на тарелі. Невисокі під гонтям доми білілися до сонця, мов сріблява луска. Понад дахами де денеде виднілися червоні, тонкі, а високі комени нафтарень, мов криваві пасмуги, сягаючи до неба. Далеко на другім кінці Борислава на горбі стояла стара церковця під липами, і круг неї ще тислися останьки давнього села. Бенедьо хоч бував і вперед в Бориславі, але все тільки коротко. Він не знав тут місцевості. Тому-то він і розповів ріпникам, де і на яким плацу казано йому ставати на роботу, і просив їх, щоб йому показали, де є той плац. Ріпники зараз догадалися того місця і показали його Бенедьові. Це була досить обширна рівнинка між високими берегами річки Туй перед входом до Борислава, трохи віддалік наліво від губицького гостинця. Хат близько було небагато, і Бенедю, розставшись з ріпниками, рішився йти хата від хати і питати за помешканням. Але в перших хатах, до котрих зайшов і в котрих жили жиди, йому не хотіли винаймити помешкання на довший час». Хати ті були низькі, а дуже широкі. Очевидно, під їх дахами містилося багато закамарків для поміщення ріпників, а корисне положення їх на краю Борислава давало їм можність бути пристановком для всіх свіжо або пізно прибуваючих. Так пройшов Бенедьо задармо п'ять чи шість хат. Далі опинився на вулиці перед старою маленькою хатиною і став, не знаючи, чи йти сюди питати місця, чи обминатися у будку, а йти далі. Хатина була, як і прочі всі, під гонтами, тільки що старі гонти понад гнивали і поросли зеленим мохом. До вулиці виходило двоє віконцят, котрі ледве трохи глипіли над землею. А ще з високо насипаної вулиці, просто проти них спливало з улиці болото, замулюючи стіну чимраз більше і вже ось-ось досягаючи збруднілих варцабів. Перед хатиною була, як і перед другими, голотеча. Ні городця, ні муравнику, як все водиться, де інде. Аж по хвилі рішивсь бенедю не минати і все їхати. Дверці скрипнули, і Бенедєв вийшов до малесеньких темних сінців, а відти до обіленої світлиці. Він здивувався, заставши тут не жидів, а старого ріпника і молодицю. Молодиця, около тридцяти літ, в білій сорочці з червоними застіжками, сиділа на лаві під вікном, оперши голову на лікоть і плакала. Старий ріпник сидів насеред хати на низенькім стільчику з люлькою в зубах і, очевидно, потішав її. Коли Бенедьо війшов до хати, молодиця швидко обтерла сльози, а старий ріпник зачав кашляти й довбити люльку. Бенедьо поздоровив їх і запитав, чи не прийняли б його на довший час на мешкання. Ріпник і молодиця глянули по собі і хвилю помовчили. Далі відозвався ріпник. «А, бо я знаю. Ось молодиця, це її хата. Як вона скаже, так і буде». «Бо дай вас», – відказала різко молодиця. «Як я скажу? Я тут вже цілий рік не сиджу, і Бог знає, чи буду сидіти». І вона рукавом обтерла знов сльози. «А ви мене в то вдаєте. То як ви скажете, бо ви тут сидите? Як вам буде до вигоди, то так і робіть». «А я тут що можу сказати?» Старий ріпник трохи змішався і почав ще пильніше довбати свою череп'яну люльку, хоч в ній і нічого вже не було. Бенедів все ще стояв край порога з мішком на плечах. Ріпник мовчав. «Хатина тіснесенька, як бачите», – зачала знов молодиця. «Може, вам і невигідно буде? Ви, як виджу, з міста не привикли до такого, як тут у нас». Молодиця говорила так, вгадуючи по нахмурених бровах думку ріпника. Буцім, то він хоче відмовити Бенедьові. «Е, що з того, що я з міста?» – відповів Бенедьов. «А я, не бійтеся, привик також до всякої біди. От як кожний зарібний чоловік. Тільки, видите, тут така причина за мною, що я трохи слабий в ногах через нещасливий трафунок. У нас, у мулярів, усяко буває». Я маю роботу он ту недалечко над річкою, на тім зарінку. Там буде ставитись новий, м, нова навтарня. То, видите, хотів бим найти поблизьку помешкання, яке-небудь, от аби переночувати, адже я цілісінький день на роботі, бо здалека таки не зможу лазити по вашим Бориславським болоті». Ну, а жиди не хотять ніде приймати на довший час. А для мене би то було ліпше жити у свого чоловіка, ніж у жида. Тільки як для вас. В тій хвилі старий ріпник перервав йому бесіду. Він кинув нараз люльку на землю, схопився з тільчика, прискочив до бенедя, одною рукою схопив йому з плечей мішок, а другою попхав його до лави. Але чоловіче, бійся Бога, кричав з комічним гнівом старий. Не пендич нічого, тільки сідай. Стоїш ми тут коло порога, а в мене діти не поснуть. Сідай, то й най з тобою все добре сідає в нашій хаті. Чому б було так відразу не казати? А то я тепер і сам собі готов подумати, щом гірший від жида. Бенедьо дивився на старого дивака, немов не розумів його бесіди, а далі запитав. «Ну а що, приймаєте мене до себе?» «Та же чуєш, що приймаю», – сказав старий. «Тільки розумійся, як будеш добрий. Як будеш злий, то таки завтра вижену». «Га, чей ми вже якось погодимося», – сказав Бенедю. «Ну як погодимося, то будеш моїм сином. Хоть мені з тими синами правдоріг ще не ведеся». Молодиця знову бтерла очі. «А почому ж ви возьмете від мене?» – А є в тебе який рід? – Мама є. – Стара? – Стара. – Ну, даш по шусті на місяць. Бенедьо оп'ять видивився на старого. – Ви, певно, хотіли сказати на тиждень? – Я вже ліпше знаю, що я хотів сказати, – відрізав старий. – Так буде, як я сказав, та й досить у тім балакати. з дива не виходив. Старий тим часом знов сів на свій стільчик і, нахмурившись, почав накладати люльку. «Та може б на згоду принести горівки?» – заговорив Бенедю. Старий глянув на нього з-під лоб'я. «Ти мені, не боже, з тим зіллям не виїзди, аніся з ним до хати не показуй, бо геть вивержу вас обоє!» – відрізав він гнівно. «Вибачайте», – перепрошав Бенедю, – «я сам не п'ю». Хоть би їй на очі не вийдів. Але я чув, що в Бориславі кожний мусить пити, хто прикип'ятці робить. То я й за те, про те є, правду сказав, хто себе казав. А тільки, як бачиш, при правді є й брехні крапинка. То завсіх, де так буває. Ну, а тепер ти не пендеч, тільки роздягнися та спочинь з дороги, колись слабий. В тій хвилі молодиця встала. Ну, дай вам, Боже, щастя та заробок добрий, сказала вона до Бенедя. Бувайте здорові, мені пора йти. Вона вийшла. Старий вийшов за нею, а за хвилю вернув. Служить в Тустановичах, хто мусить більше до роботи. Та й дитина мала, проворкотів він, немов сам до себе, і знов сів напихати свою черепаньку. Донька ваша? спитав Бенедю. Ніби донька але не рідна. Пасербиця? Ні, не боже, вона тутешна, а я не тутешний. Але то довга історія, буде часто і почуєш. А тепер спочивай. То та молодиця була півторачка, вдова по Івані Півтораку, погибшим в Бориславській ямі. А той ріпник, то був старий Матій.